messa. Bror Andersson går framåt Men ävar om är Och Pettersson föryngras I förtreten Men stackars i Lundström Han syksas som förut Och ängslas för den stora Kometen Han söker sina drömmar Och letar sina ljus Och gnola sina visor På krog och fattighus men Sanderson går framåt med puka och salut och Pettersson dras uppåt av magneten. I nya krya tider har människorna brått och springer så det dövar och det slamrar. I nya krya tider har människohjärtat fått elektrisk ljus i båda sina kamror. Där sitter inget barn mer och gråter, eller hur? Till gråten är ny och en Kaspers figur. I nya kriga tider har människorna brott för allt den myckna nya som belamrar. Hej, vill jag, vi begynna någon domare dans? I till domare finns det allt för gott som. Så lämnar vi kometen med krona och med svans Och nya krya herrar som har bråttom Vad synes er om våren Som fantiserar stort Om blommor och om blad i sommarens bord Ej vill jag vi begynna någon dummare dans Men det blyga och det spröda I det smottom. De fräglige och friska behärskar sin trafits och lyfter sig på alla håll och kanter. Men mycket här i världen av styrkedom har getts av klarner och av små komedianter. Hur skulle det så vara för utan någon böj, om vår lilla pappa Gino fick ut sin lilla lön? fast han inte är så hemma på hantel och trafets och har det svårt på alla håll och kanter. Ty blund om vi för bristen hos den lille man och bristen hos den ena och den andra. Skjut dig på pianisten, han gör så gott han kan och för övrigt är det meningslöst att klandra. Så ropar en lillklas i skogen någonstans. Säg hey, hoppla mina ästar. Fast om inte alls är hans. Så blöndom vi för bristen hos den lille man. Och bristen hos den ena. Och den andra. Så kommer jag till. Med många kulörta lyktor.